Одинадцять. Лише проминувши п'ятдесяті, Джанс змогла упорядкувати свої думки. Їй здавалося, що контракт із Пітером Білінгом додає ваги її наплічникові. Марнс бурчав собі щось підніс, нарікаючи на Бернарда і намагаючись не відставати. Джанс тепер зрозуміла, що вже може відмовитися від своїх планів. До болю в стегнах і литках додавалося відчуття, що їхня мандрівка була не просто помилкою. Вона, можливо, мала виявитися цілком марною. І це відчуття дедалі наростало. Попередження батька про те, що його дочка не погодиться, тиск it відділу який хоче призначити на посаду шерифа іншого, тепер Джанс долала кожну сходинку з Острахом. І з Острахом і водночас з переконанням, що Джульєта саме і є ідеальною кандидатурою. Їм доведеться умовити цю жінку з машинного погодитися на посаду хоча б для того, щоб утерти носа Бернарду і аби ця виснажлива мандрівка не стала безглузним марнуванням часу і сил. Джанс була вже старою жінкою, довго служила на посаді мера, почасти завдяки тому, що добре робила свою справу. Але на додачу їй поки що вдавалося запобігти гіршому. Зрештою вона рідко вступала в суперечки. Тепер їй здавалося, що час для цього настав. Адже в такому віці наслідки не мають значення. Вона озирнулася на Марнза і переконалася, що він відчуває те саме. Їхній час майже сплив. Найкраще, найважливіше, що вони могли зробити для бункера, це забезпечити стабільність власних надбань. Жодних повстань, жодних зловживань владою. Ось чому під час кількох останніх виборів у неї не було конкурентів. Але тепер жінка відчувала, що сповзає до фінішу. А сильніші і молодші спринтери вже готуються обігнати її. Скількох суддів вона призначила за поданням Бернарда? А тепер ще й шериф? Чи далеко вже до обрання Бернарда мером? Чи ще гірше він стане лялькарем, що смикатиме за ниточки, якими обплутано цілий бункер? «Не поспішай!» – пихкав ззаду Марнс. Джанс помітила, що йде надто швидко і сповільнила крок. «Той паскудник тебе розізлив, сказав заступник. «Тобі краще помовчати», – прошепіла вона. «Ми проминаємо сади!» Джан зглянула на номер майданчика і побачила, що Март має рацію. Якби була уважнішою, то звернула б увагу на запах. На наступному майданчику двері розчихнулися, випустивши носія з мішками фруктів на плечах, і розкішний запах мокрого листя заповнив простір. Уже минув час обіду, і запах п'янив. Носій, хоч і обтяжений ношею, помітив, що вони заходять на майданчик зі сходів і притримав двері ногою, обхопивши руками великі мішки. Мер. Він ледь схилив голову в поклоні, потім кивнув Марнцу. Джанс подякувала йому. Більшість носіїв здавалися знайомими, адже весь цей час сновигали бункером то туди, то сюди, але вони ніколи не залишалися на одному місці достатньо довго, щоб Джанс могла запам'ятати їхні імена, та це й досі її бентежило. Коли вони з Марнсом заходили на гідропонічні ферми, жінка подумала, чи встигають носії щовечора додому, до своїх сімей, і чи взагалі є в них сім'ї. Може, вони живуть як ченці? Джан знатто стара, сором не знати цього. Але, можливо, щоб оцінити роботу носіїв, щоб добре їх роздивитися, потрібно провести цілий день на сходах. Носії були, мов, повітря, яким вона дихала. Завжди там, де потрібно. Завжди на службі. Вони були такі саме необхідні і всюди сущі, тому і сприймалися так, ніби завжди тут були і завжди будуть. Утома від спуску остаточно розкрила її почуття до цих людей. Неначе раптом упав рівень кисню, і це змусило мере цінувати його. «Понюхай ці апельсини!» – мовив Марнс, висмоктуючи джанс із її думок. Він проходив у низьку браму садів, жадібно втягуючи носом повітря. Працівник у зеленому комбінезоні помахав їм рукою. «Сумки сюди, мер!» Він вказав на стіну з квадратними поличками, на яких де-неде лежали наплічники і торби. Джанс послухалась, поклала наплічник в одну з ніж. Марн спосунув її наплічник у глибніші і поклав своїй поряд. Вони були однакові. Чи то збажання заощадити місце, чи просто за звичкою захищати її. Але цей жест видався Джанс таким самозворушливим, як і запах у садах. «У нас замовлення на вечір», – сказала Джанс працівникові. Той кивнув. «Кімнати запрогінь звідси. Здається, ваші ще не закінчили прибирати. Ви до нас на ночівлю чи на вечерю?» «І те, і інше». Молодик усміхнувся. «Що ж, поки ви попоїсте, ваші кімнати вже будуть готові». «Кімнати?» – подумала Джанс. Подякувала молодикові і пішла за Марнсом у лабіринт саду. «Ти давно тут був?» – запитала в заступника. «О, давно. Та ні, не дуже. Десь років з чотири тому, чи що?» Точно, засміялася Джанс. І як я могла забути пограбування століття? Радий, що тобі це здається смішним, сказав Марнс. У кінці проходу спираль дропанічних садів розходилися в обидва боки. Головний тунель звивався крізь два поверхи бункера, розбігаючись за плутаним лабіринтом аж до далеких бетонних стін. Безперервний звук води, що сотався з труб, впливав на подив заспокійливо. Відлуння крапель... Котилося з кінця в кінець під низьким склепінням. У бабіч тунелю буяло зело, грядки овочів і низенькі деревця між град білих пластикових труб. Натягнутими мотузками звивалися лози і стебла. Чоловіки та жінки зі своїми юними тінями усі в зелених комбінезонах доглядали рослини. На шиях у них висіли торбинки з сьогоднішнім урожаєм, а секатори в руках клацали, мов, маленькі клешні, що вже стали не наче продовженням рук. Їхні руки гіпнотизували своєю легкістю та граційністю. Такі навички напрацьовують за багато років щоденної практики. «Хіба ти не перший припустив, що грабіжник був із своїх?» – спитала Джанси, досі сміючись. Вони з Марнзом проминули знак, що вказував напрямок до дегустаційної зали та їдальні. «Ти справді хочеш поговорити про це?» «Не розумію, чому це тебе бентежить? Ти маєш сміятися з цією історією?» «Колись, можливо, й буду». Він спинився і глянув на грядку помідорів, обгорожену сіткою. Від насиченого запаху стиглих томатів у Джанс забурчала в шлунку. «Тоді всі очікували, що ми когось заарештуємо», – тихо мовив Марнс. «Холстон ніяк не міг заспокоїтись. Він щовечора телефонував мені, аби дізнатися новини. Я ніколи не бачив, щоб він так старанно хотів когось заарештувати. Не йому було це необхідно, знаєш». Він обхопив пальцями захисні грати і втупився в простір повз овочі, моби заглядав у минуле. Тепер, коли я думаю про той час, мені здається, він здогадувався. Зелісон, щось відбувається. Ніби він бачив, як вона помало втрачає голозд. Марнс повернувся до Джанс. Пам'ятаєш, яка напружена атмосфера була перед тим, як її вислали? Останнє очищення було давно, всі перебували на межі зриву. Джанс уже не посміхалася. Вона підійшла ближче до Марнса. Він озирнувся на рослини, побачив, як працівник зірвав стиглий червоний помідор і поклав його до кошика. Думаю, Холмс хотів випустити пару з бункера, розумієш? Думаю, він хотів спуститися і сам розслідувати крадіжку. Щодня вимагав від мене звітів, мовби від них залежало життя. що нагадала про це. Перепросила Джанс і поклала руку йому на плече. Марнс повернув голову і глянув на її долоню. З-під вусів було видно нижню губу. Джанс уявила, як він цілує її руку, і забрала її. «Усе гаразд», – мовив він. «Гадаю, якщо не зважати на те лихо, історія була справді кумедна». Він озирнувся і рушив далі коридором. «Вони зрозуміли, як той крадій пробрався сюди?» «Сходами», – відповів Марнс. Наймовірніше. Хоча я чув і таке припущення, начебто якась дитина... Викрали його, щоб тримати, як домашню тваринку, а потім випустила тут. Джанс засміялася. Не могла втриматись. «Один кролик», – сказала вона, – «збиває з пантелику найвидатнішого слідчого нашого часу і зникає за очами вартістю що дорівнює зарплатні за рік». Марн спохитав головою і гмикнув. «Не найвидатнішого», – заперечив він. «Я таким ніколи не був». Він втупився в кінець коридору і відкашлявся. Джанс чудово знала, про кого він думав. Опісля щедрої смачної вечері вони спустилися на один поверх нижче до кімнат для гостей. Джанс підозрювала, що тут доклали неабияких зусиль, аби влаштувати їх якнайкраще. Усі кімнати були переповнені, у багатьох ночували по дві, а то й по три сім'ї. Позаяк про очищення стало відомо набагато раніше задовго до їхньої імпровізованої подорожі з метою співбесіди. Мер припускала, що людей переселяли, аби звільнити їм місце. Те, що виділили дві окремі кімнати, а Джанс помістили в номер ще із двома ліжками, бентежили її. І бентежило не лише марнотратство, а й кепська організація. Не сподівалася, що біля неї так упадатимуть. Марн спочувався так само. Оскільки до сну залишилося ще кілька годин, а після смачної їжі та міцного вина зовсім не хотілося спати, заступник запросив Джанс до своєї кімнатки побалакати, поки в садах не закінчився робочий день. Його номер був приємним і затишним, з вузеньким ліжком, проте гарно облаштований. Верхні сади входили до десятка великих приватних підприємств. Усі витрати на проживання мера покриють із бюджету мерії на відрядження, а ці гроші, як і гроші інших мандрівників, дають закладові змогу купувати дорогі речі. Наприклад, новенькі, щойно виткані простирадли чи матраци, які не риплять. Джанз сіла на край ліжка. Марнз сняв свою кубуру, поклав її на трюмо і присів на стільчик за метр від неї. Поки вона стягувала чоботи і роздирала на томлені ноги, він усе торочив про їжу, про зайві витрати на окремі номери та розгладжував свої вуса. Джанс водила великими пальцями по мозолях на п'ятах. Здається, мені доведеться тиждень відпочивати там, унизу, перш ніж починати дряпатися назад на гору», сказала вона, коли Марнз нарешті замовк. «Усе не так погано», – відповів заступник. «Зранку ноги, звісно, болітимуть, але щойно почнеш рухатися, зрозумієш, що стала сильніше, ніж була сьогодні. І так само на зворотньому шляху. Просто долаєш кожну наступну сходинку і не щуєш, як опинишся вдома». «Сподіваюся, ти маєш рацію». «До того ж у нас буде чотири дні замість двох. Просто думай про це, як про пригоду». «Повір мені», – сказала Джанс. «Я так і думаю». Вони деякий час сиділи мовчки. Джанс, відкинувшись на подушки, а Марнз очужило втупившись у простір. Вона дивувалася, як спокійно і природно просто сидіти в кімнаті наодинці з ним. Їм не потрібно говорити. Вони могли просто бути без значків, без посад, двоє людей. Ти ж не ходиш до священника, правда? нарешті спитав Марц. Ні, вона похитала головою. А ти? Ніколи не ходив, але думав про це. Через Холстона? Частково. Він нахилився і потер стегна, неначе вичавлюючи з них втому. Хочеться почути, де тепер, на їхню думку, його душа. Вона досі з нами, запевнила Джанс. У будь якому разі вони б так сказали. А ти як гадаєш? Я? Вона підвелася з подушок і сперлась на лікоть, дивлячись на Марнса. Якщо чесно, не знаю. Надто зайнято, щоб розмірковувати про це. Думаєш, душа Дональда ще тут з нами? Джанс відчула, як шкірою побігли терпкі холодні струмочки. Вона вже і забула, коли хто-небудь останній вимовляв це ім'я. Його немає вже довше, ніж він був моїм чоловіком, сказала вона. Я радше одружена вже з його привидом, ніж з ним самим. Здається, не дуже добре так казати про небіжчиків. Джанс опустила погляд на ліжко, і світ перед її очима трохи розплився. Не думаю, що він був би проти, хоча він досі зі мною. Щодня надихає мене на старання бути непоганою людиною. Відчуваємо, бо він весь час за мною спостерігає. Я теж, сказав Марас. Джанс підняла погляд і побачила, що він дивиться на неї. Думаєш, він хотів би, щоб ти була щаслива? Я маю на увазі в усьому. Заступник перестав розтирати ноги і просто сидів, поклавши руки на коліна. Ти був його найкращим другом, відповіла Джанс. Я гадаю, чого б він хотів? Марн спотер щоку, глянув на зачинені двері, за якими зі сміхом протопотіла дитина. «Думаю, він просто хотів, щоб ти була щаслива. Ось чому він був тобі гарним чоловіком». Джан з мимоволі витерла очі та з подивом глянула на свої мокрі пальці. «Уже пізно», – мовила вона. Посунувшись на край маленького ліжка, потягнулася до І Її наплічник і ціпок чекала біля дверей. «Гадаю, ти маєш рацію». Зранку все болітиме, але потім почуватимуся сильнішою.